ن ليبرن شرح السنه اوتوري البربهاري رحمه الله تعالى فطر دمثان بيكا 26 او 27 والايمان بالمسيح الدجال والايمان بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام دمثان بسيمي ن دجالين اد بسيمي نزبريتن ايسا ابن مريم عليه السلام jenzil fe yektul ad dajjal do that ai do tzbres dhe do ta vrase dajjalin vai yetazawwaj edhe do te martohet vai yusalli khalf al qa'imi min al muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe do te falet pas imamit qe esht prej familjes e muhammedit sallallahu alaihi wasallam vai yamutu vai yadfanuhu al muslimun edhe do te vdes dhe do ta varrosin muslimanet Shpjeguesi Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidhuhullahu, në lidhje me këtë pikë thot: "Prai besimit, prai akideve të cilat janë obligim të besohen, ashtu edhe Dajalli, i cili do të dalë, do thot në kohën e fundit, pra para Kiametit, çka përndryshe është një prej shenjave të Kiametit." Fitnia ose sprova e djalit është shumë e madhe. Se Allahu do t'i japë fuqi për disa çështje, do më thonë ai do të urdhrojë qiellin, edhe do të bjerë shi, do ta urdhrojë tokën që të mbi të bin bimët. Ë do të ketë në dor diçka që i ngjet xhenetit edhe xoehenemit, por xheneti i tij është xhenem dhe xoehenemi i tij është xhenet. Dhe ta pasojnë shumë njërez Me shtyre ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem 70.000 jahudi që fut prej Asbahani Dhe më thonë prej e, Iranit Rajon i Iranit Jërhamu kalla Edhe aja është mehdiu i jahudive Të cilin ata, të cilin ata e presin Dhe më thonë mehdiu i që futve Që e presin ata është Dejali Edhe Rafidite kanë një mehdi që e kanë shpik ata, edhe pretendojnë se është i fshehur në shpel, edhe rëfti thurin kështu legjenda dhe gjenjeshtra, dhe më thënë, e, për disa qështje që ka nuk janë të paramendueshme, edhe të cilat nuk i thonë asë jahuditë dhe krishtertë, dhe më thënë, për shokët e pengamerve tyre. Dhe më thënë, thurin lojloj, loj, legjenda, domethënë, për atë dhe ndodhi e kështu me radhë që nuk janë nuk kanë asnjë bazë. Ëh dalja e Djalit ose ardha e dalja e Djalit dë, është vërtetuar në shum hadithe. Edhe të thotë numri i transmetimeve prej sahabeve është që e bën hadithin mutawatir e sot sahabia kanë transmetuar më shumë se 30 sahabe. Pra atyre haditheve ka përmend disa këtu. Ës hadithi i Abdullah ibn Amr ibn al-Asid radhiyallahu anhu hadithi i ijad mestira sot e yakhruju ad-dajjalu fi ummati do të dalë dajalli në umetin tim. Do vet do të qëndroj 40 40 Edhe thot e, transmitu e si nuk e di a ka than 20 dit, 20 muaj ose 20 vjet Atëher thot Allahu dhëta dërgoj ose dhëta zbres isajnë birin e mërjemës a.s. Dhe dhët jetë në form që i njëtë urvejbën mës'udit Dhe më thënë një prej sahabeve me atë e ka krasu për nga meri sallallahu a.s. Se dhët isajnë e selam duket sigur filani Edhe Isai A.S. do të ndjek e dëgjallin, do të kërkohje, dhe më thënë edhe kur të gjej, do të vras. Këj, dhe më thënë, hadith është i transmituar të sahihu i imam muslimit. Gjithashtu pre haditheve që të regojnë për dëgjallin është hadith i gjatë që transmiton Fatime Bintu Kajs, radhi Allahu Anha, e cila të regojnë se e ka të gjuë muazinin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem që ka thirë për namaz dhe më thënë jashtë namazëve të regullta e kështu më radhe thotu dola të gjamia u fala me pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem dhe isha në safin e grave që është menjerë pas burrave dhe. dhe më thënë i bje në safin e par të grave pra ka qenë ma afer pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem për e grave Që mund t'ja frohen Thot kër e mbaroj për nga meri sallallahu aleyhi vësallem Namazin u ull në mimber duke qesh Edhe nga tha letë rrisë të cili në vendin ku është fal Pastaj ka than Adini pse ju kanë bledh Kanë thanë sahabat allahu rasuluhu a rasuluhu a'lem Dhe thot allahu dhe i dërguar i ti e din mësëmili Ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem Uh, inni wallahi ma gjemahtukum li ragbetin Vela li ragbe Duhem thënë nuk ju kam ledh Wallahi asë për diçka Duhem thënë të një Dëshirë asë të një frik Për ju kam Të bu Sepse temimet dëri uh, Ka qenë njeri kryshter Duhem thënë ka qenë kryshter Temimet dëri atëher Edhe thotë erdi Dhe madha besën Për islam të më thëmë, e pranoj islamin edhe më dha beja, pra përbindje ndajfën nga mjerit sallallahu aleyhi sallallem Edhe më tregoj një ndodhi që pajtohet me atë të cilën ju a kam tregu unë ju për dëgjalin Thot më tregoj se ka hip në anije edhe ka dalë në detë me 30 veta Edhe valet kanë lujt me ta një muj Edhe e kanë humb, du më thanë, anijen E kanë humb ata drejtimin një muj Pastaj kanë qëndru, ka qëndru anija në një ishum Në mes të detit ku përëndon djeli Du më thanë, në anën e hëtta maghribi shems Allahu Alem, a ka përqilim, du më thanë, deri në përëndimin e djelit Apo në anën e përëndimit edhe thot, kanë hinë ati sëmë. Edhe aty i ka taku një kafës me sumë qime, dhe më thëmë sumë qime të më dhajë të spesta, sa që nuk e kanë ditë cila anës përpara cila mrapa. E, përshka këtë qimeve të sumëta. Edhe i kanë thëmë, uaj leke ma entë, ajo është, si shpreh jetë do të thon sikur mirë për ty çka jete ti ajo ka thon enel jessese do të thon kështu me këtë emër e ka emërtu vetveten edhe ata i kanë thon umel jessese çka është ajo jessasa ka thon o njerëz shkoni te ai njeriu që është në shpellë sepse ai ju pret ju edhe do me marr vesh lajmet e juaja atëherë thotë skum të shpella edhe e pamë një njëri të madhë edhe u frigum prej ti se në u dukë si kur sheitan Pra u frigum prej kësaj gjësases se në shëtan edhe thotë shkum të shpela edhe kur aty e pamë njëri unë du më thënë më të madhë që e kemi pa ndë njëher edhe njëri unë më të lidhur me pranga që e kemi paramendu ndë njëher Durëti ka pas të lidhurat të qafa Edhe prej gjunjëve deri në fund të këmbëve kanë qenë komplet, do të them, në hekur, pra i lidhur me hekura. Edhe i tham, "Ku sje ti?" Edhe ai ka thënë, "Ju arritët, do të them, të më shihni." Prandaj tregomni ku sje në ju. Edhe ato kanë thënë, "Ne jemi disa njerëz prej arabëve." Ripëm në det dhe do të them, deti na humbi na te vijoj, dhe më thënë, edhe na sëldi deri këtu, pas taj e pam gjësasën, dhe më thënë, e pam një kafsh kështu e kështu, që i kisht e qimet shumë, ta nuk e dinim cila anë është për para, cila anë është, an, an është koka e cila mrapa, edhe dhe thëtë ajo kafsh në u dhëzoj që të vim të ti. Pra ndaj e rëdhëm me të shpejtë, dhe sepse u frigum prej asaj kafshe dhe me ndumë mësë është sheitan, djal atëher i ka than a njeri ju i ka than akbiru nja nëkli bejsen të më than tregomni për hurmate bejsanit i ka than qka do me tregu për ato hurma ka than tregomni a japin fryte hala ne than po ë, ai tha se në të ardhmen e afërt nuk do të japin më fryte. Pastaj ka thënë tregoni për liçenin taberia. Ë, vei than çka do për atë liçen? Ka thënë a kanat uj? Thon, po, ka nat liçen ujë? Ne tham, po, ai ka shumë ujë, do të thonë as liçen shumë i madh. Nuk e di saktësisht si thonë në Shqip, nëse dini gjeografi pak më mirë dosa për liçeneve më thella në botë. Pastaj ka thënë se uji i saj së shpejti ë do të do të zhduket. Pastaj ka thënë tregoni për burimin Zakarr. Ka më thonë çka do çfarë lajmi do për atë burim? Ka thënë ka në ka ka ujë ai burim dhe njerëzit a ujit, a e ujitim, do thënë të mbjellat me të. Ne i thamë, po, ka shumë ujë edhe njerëzit për rrëdhë i uj, ujitin të mjellat me të. Pastaj ka thonë, më të regoni për profetin e analfabetve. Dë më thonë, si që e kemi sëqaru në sirës si e quhet për nga meri sallallahu alim sellem, sepse arabët nuk kanë pasë, dë më thonë, liber më parë të cilin e kanë, dë më thonë, liber prej, Allahu sot që kanë pas disa popujt tjerë, ehlul kitab që quan. Edhe ata kanë thënë ka dal në Mekë dhe është shpërngul në Yefrib. Do thënë para shpërnguljes pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem në Medinë, e kanë quajtur Medinën Yefrib musrike. Pastaj e kanë thënë a e kanë luftuar arabët? Thotë ne i tham po. Edhe thotë Q qka ka boj me ta edhe thot ne i tham se e, ka, ka nga dhny do të të nbi arabët të cilët i ka përreth edhe ata janë në nështru ati edhe ka thon e, aj dejalli do më thon a ka ndodhë kjo thot ne i tham po pastaj e, thot e, leta din ata se është më mirë për ta nëse i binden ati pengameri. Edhe thotun do tju tregoj per veten time. Un jam Mesihu. Do thot Mesih Mesihu i rreshm, pra Mesihu i drejt është Isaajel alay salam. Edhe thot se spiti im do të më lejohet të dal dhe do të dal. Do të ecën per gjith tokën dhe nuk do të lë as një vend banim, as një fshat pa hyrë në të. Brenda 40 ditëve përvec mëkes edhe Taibes. Sepse ato dyja me janë të ndaluara, ë mua, çdo herë që të mundohem të afrohem te ato, e, do të më dalin përpara me lajkë që e kanë shpatën e nxiert, edhe do të më pengojnë, do të thonë e kam shpatën e përgatitur për luftë dhe do të më pengojnë e, që të hy në ato dy vende. Dhe thot se me kja dhe me dinja nësë cilin anë, dhe më thëmë pritë cilës hyjet në to, kanë me lajke që imbrojnë ato. Atëher, për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, kër e ka të regu këtë, dhe më thëmë, transmitim të temimet darit, radhiallahu anhu, thot e ka, e, dhe më thëmë, e ka ngull në tokë, ose ka të rokit në tokë me shkopin e ti, dhe ka thënë kjo është Taybe, kjo është Taybe. 3 herë. Do thonë në Medinë, do thot Medinia quhet Taybe. Është vërtet a nuk ju kam treguar në këtë më herët, edhe njerëzit kanë thënë po. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu anselem më pëlqei ky tregim ose ky transmetim i temimit dhe kjo vjen plotësisht në pajtim me atë që ju kam treguar për Mekën dhe Medinën edhe ka thënë se ai event është në domethënë lindje. Ai event ku është ai sul është në e, lindje, domethënë lindje prej gadisullit arabik. Kjo është ky është hadithi që transmetohet gjithashtu në Sahihun e Imam Muslimit. ë çë tregon për Dejallin. Pra i haditheve të tjera, gjithashtu është hadithi i Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka vend në të cilin nuk do të hyjë Dejalli, përveç Mekës dhe Madinës, sepse në secilin në secilin an të saj ka melajke të pastër të cilët e mbrojnë. Pastaj Medinja pra kur dhvi i dhe gjalli para hyrjes Medinës Medinja do të dridhet tri her Edhe prej saj Allahu do të anëgjer se cilin mos besimtar dhe se cilin munafik Nëmë tanë se cilin dridhje do të dalin njerës të cilet nuk janë besimtar Pastaj gjithashtu është hadithi Enesi, Enesi Bun Malik radhjallahu anhu Se i cili thot se pengameri sallallahu alaihi wa sallam ka than Dë gjallin do të apasojnë prej qifutve të Asbahanit 70.000 vet Dëmë than Asbahan i është rajon në Iran sot e, Nga Imran ibn Husain, radhi Allahu anhu, gjithashtu transmitohet Të ke than, e kam të gju pengameri, dëmë than e kam të gju të dërguanin Allahut Sallallahu alaihi wa sallam duke than Nuk ka mes krimit të Ademit edhe ditës së gjykimit nuk ka çështje më të mëdha se Dajalli, dë do të thonë nuk ka fitnë ose problem më të madh për njerëzimin se sa Dajalli. Gjithashtu prej atyre haditheve është hadithi që transmeton Abu Hurayra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë badirū bil a'māli sittah, do të thonë nxitoni me punë të mira, në gjithoni me veprat mira për para se të ndodhin gjështë të qështje ose gjështë gjëra ka thënë lindja edjilit nga përëndimi, tymi dëgjali dhe kafësha të më thënë debë të lërd atë du të asëqerojmë më vonin shalma dhe hadithet të tjera shumët të, të më thënë Po, prai atyra haditheve është hadithi um sureykit radhiyallahu anha e wasallam, thand, e, hadithi, Amerit, ma, i cili thot se wasallam, e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem duke thënë njerëzit do të ikin prej dexhallit nëpër male gjithashtu hadithi i Abdullah ibn Amerit radhiyallahu anhuma i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e ka përmendur një herë dexhallin mes sahabeve dhe ka thënë inallahu leysa bi'a'war, do të thënë Allahu nuk është a'war. Pra a'war arabisht i thuhet atij që është çorr në njërin sy, kurse ai që është çorr në të dy syt i thuhet a'ma. Ka thënë Allahu nuk është a'war, do të thënë nuk është çorr në njërin sy. Këto spi argumente vetë gjithashtu se Allahu ka dy sy, ashtu si i takon madrisë te subhanahu wa ta'ala pa preskrim, pa premtim jasim, pa mohim edhe pa e, tjetërsim, domethënë të kuptimit. Ka thënë, pra Allahu nuk është a'war, kurse Dejalli është a'war në syrin e djathtë, dhe syri i djathtë i duket sikur e, rushi i tha, sikur kokra i tha te rusit ose sikur kokra e shtrythur e rusit. Thot, Uliman, anhu, se, vësallim, than, e fët nga Hudheifa ibn Lehman radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fam unë di se unë di më mirë se doxhalli se çka ka me veti. Domtha unë di çka ka doxhalli më mirë se ai. Ai ka dy lumenj të cilët rrjedhin. Njëri në shikim të syrit duket i bardh, kurse tjetri duket pra në pranë shikim të syrit duket si zjarë që përcelon. Dhe ka thënë nëse, dë njëri prej ush e arrin atëko, ose e takon dhe gjallin, atëherë e letë shkojt e lumi i cili duket si kur zjarë, edhe letin byllë sytë dhe leta fut kokën aty dhe të pi prej ti, sepse anja është uj i ftohtë. Përsta i thotë dëgjalli e ka syrin e, qor, du më thënë, njërin sy <coughs> Dhe mes syve i shkruen kafir dhe atë e ledzon se cili besintar Pa marë për asysh adit ledzoj ose jo ja. Në të njëtin hadith e përforcon edhe Ebu Mesud Elensari, radhjallahu anhu I cili kure ka dëgjuhu dhe i fëndu ka thënë këtë Ka thënë edhe unë e ka ndëgjuhu për nga merin sallallahu a.sallam Të Dëmë thënë kjo është sigur dy hadithë, pra prej dy sahabëve e, Gjithashtu transmitojnë nga Hudheife ibn Esid al-Ghifari Radhi Allahu Anhu, i cili thot, e cili thët Një ditë për nga meri sallallahu aleyhi vesellem në pa Dhe ne ishim duke përkujtu njeri tjetrin Ka thënë, shka përkujtoni? Ata kanë thënë, po e kujtojmë kiametin që më thënë, kanë konfult rreth kiametit, ndodhjet e kiametit e këtu me radh, kësillave prej saj. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kiameti nuk në, nuk do të ndodh para se të shihni 10 shenja. Edhe mes atyre shenjave ka përmend tymin, Dajallin, Dabatul Ard, domethën kafshën e tokës, lindjen e diellit nga perëndimi. Zbritje në Isajt, Birit, Merjemës, Alehi Salatu Veselam, ja, Gjujë dhe Mëgjujë dhe tri shembje. Një, një shembje, du më tha në tokës në Lindje, një shembje, një shembje në Përëndim, edhe një shembje në Gadishullin Arabik. Kurse shenja e fundit, ka thonë është një zjarë që del nga Jemeni dhe i përze njerëzit përka vendi i rinjalli, ose të vendi lëgaris. E kështu më radhë, dëmë thënë, këto janë disa prej hadithëve, kurse hadithët që e vërtëtojnë dalje në dëgjallit janë të shumë, si që thamë, janë që arrinë, e arrinë, ose e kalojnë, në realitet, e, kufirin e tevaturit, dëmë thënë, hadithëve mutevatirë. Gjithashtu edhe për zbritje në Isait Alehis Salatu Ves Selam, ka hadithë mutevatira, Gjet ashtu ata janë të shumtë. Domethënë hadithe të shumta. Pra i thurë asht hadithi që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fan walladhi nafsi bi yadihi. Domethënë pashta në dorën e të cilit është shpirti im. Së shpejti, para me të ardhmën do të zbresi do të zbresmë ju i biri Meryemës. E i cili do të jetë pushtetar ose gjykatës i drejt. Do të thej kryqin, do të vras derin dhe do të alargoj gjizjen. Dhe më thënë gjizja është një shumë të cilën duhet të apagun mos besimtartë në shtetin islam, ose të apagun ja shtetit islam, shteti e, mos besimtarë, që mos luftohen. Dhe thëtë, kur ushtria muslimane e sulmon një vendë, Kur ti afrohet atyre, kërkon për e tynët tri cështje E para që da pranojnë islamin Nëse refuzojnë, atëherë ju kërkohet të japagun apag... gjizjen shtetit islam Dhe nëse refuzojnë edhe kitë atëherë, e, duhet të apresin luftën <coughs> Mirë po kur dvijisaj a.s. nuk do të pranoj gjizjen Po ose të bëhen musliman, ose të luftojnë Pastaj thotë dhe do të shtohet pasuria, saqë askush nuk do ta pranojë, domethënë nuk do ta dojmë pasurinë askuse, të gjithë do të jenë shumë pasanik. Eh, pastaj ka thane Buhure ra dhi Allahu anhu, nëse doni, lejojeni fjalën e Allahut wa min ahli alkitabi illa yu'minanna bihi qabla mautih. Domethënë s'ka asnjë prej ehlul kitabit përveçse do të besojë, do t'i besojë atij përpara vdekjes së tij. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا كُرَّسُ يَوْمِ الْجِجِيمِ أَيْ دُوتْ يË DËSHMITAR KUNDËR TYRË DOTHAT eh, PARA VDEKJES ISAJI TALES ALEHIS SALATU WASALAM SË TILI PRAI AHLUL KITAB DOTHË BESOJ DOMTHAN KURT ZBRESA DË KURT SHOHIN E Gjithashtu hadithin që e transmiton Gjab Gjabiri radiallahu anhu, e cili thot, e kam dëgjuar për nga merin sallallahu aleyhi wasallam duke than, La të zaluta i fatum min ummeti, ju katilune alel haqqi, vahirina ila jaumil kjane. Në më thënë një grupë prej umetit tim, dhe të vazhdojnë të luftojnë për të vërtetën dhe të përkrahin të vërtetën deri në ditën e gjykimitë. <clears throat> Edhe thotë, në, në mesin e tyre, dëmë thënë atyre, do t'ju zbresë isaj biri merjemës. Edhe prisë i tyre do të thotë, dilë ti falna i namazin, dëmë thënë bëhu imam. Mirë pa po ajë do të thotë, jo, ju jeni prijes të njeri tjetëri. Dëmë thënë, ju ky umeti Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, nuk ju bëhet prijes tjetër kush. Edhe ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, kjo është në derimi Allahut për kët ummet. Domethan Isa el salam i cili ka qen pejgamber do të jetë pasues një prej pasuesëve në kët umet. Pra kjo është nderimi që Allahu ja ka dhënë kët umeti edhe atyre që pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Ka thënë gjithashtu Abu Huraira radhiyallahu anhu Thot, se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka than e, Si me ndoni ju për, dhe me këpërgjendje në tuaj Kur të zbres i biri merjemës në mesin tuaj Kur se imami i juaj dhe tjetë prej jush Ose pris i juaj dhe tjetë prej jush Kësu me radhë dhe më thënë hadithet të tjera Në lidhje me këta jetin që ka përmend edhe Ebu Hurera radhi Allahu anhu Ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala wa immin ahli alkitab illa yu'minun bi la yu'minanna bihi qabla mautih domthan asnya prej ahli alkitabet nuk do tmbetet pa i besuar ati para vdekjes sti <coughs> perqitahet ka dy mendime s'ka do thot kjo para vdekjes sti per ka eshllimi a para vdekjes ati njeriu te prej ahli alkitabet apo per para vdekjes isait alaihi salatu vesselam Ibn Gjerir E taberi Rahimehullah Dëmë thënë imami Mufesirve Ka thënë Se ka Pra ka i khtilaf Në kuptimin e kësaj Pra në kuptimin e kësaj fjale Si që thëmë Para vdekje së ti Për kërë është qëlimi e, Dhe thëtë Disa kam thënë Se kuptimi I kësaj Për para vdekje së ti është për qëlim Para vdekje së Isajt Alehi Salatu Veselam Që do thëtë tara që ametit kur do të zbresë dhe do të vdesë në tokë. Është këtë e përkra se të gjithë prej ehlull kitabit e, do të do i besoj një s. S. K. K. të i besojnë Isait alayhi salatu vesselam kur të zbresë dhe kur ta vrasë Dhexhallin. Atëherë të gjitha fetë do të bëhen një, edhe ajo është feja e pastër e islamit, feja e Ibrahimit alayhi salatu vesselam edhe pastaj ka filluar mi përmend se kush ku se ka kët mendim. Kët mendim për shembull e ka përmend se ka Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu ma i cili është siç e kam thutë, domethënë përkthyes i Kuranit. Pra kom, komentues i më i madh i Kuranit dhe është prej sahabeve. Ka thënë para vdekjes së Isait birit të Meryemes alayhis salam. Uh, Imam Maliku radiyallahu rahimahullah radiyallahu anhu ka than është do thot e, kur të zbresë Isai i bir i Mariames alayhi salam nuk do të mbetet asnjë prej helul kitabit që nuk do t i besojë dhahu gjithashtu transmeton prej ibn abbasit se ka thanë që është çellimi për yahudit do të thon se yahudit do t i besojnë kur të zbresë Isai alayhi salatu wa salam e kështu më radhë ka disa djetarë që nga më thonë mendimet të tjera eh, Hasan el Basri rahim e hudha ka thonë para vdekje se Isait a.s. thotë valahi aji tani është i gjallë të këllahu por kur të zbresë atërë do t'i besojnë të gjithë eh, thotë se një një i bën e eh, bërë hatin transmitonë Me senet Se një njëri ka arë të Hasan el-Basri Vi ka thënë O, Ebu Sa'id Fjallë Allahut Va im min ahli l-kitabi Illa la ju'minan nëbihi Qable mevti hi Dëmë thënë As një prej ahli l-kitabit Nuk do në betet Për vetë se do t'i besoj Për parafdekjes së ti Ka thënë Dëmë këtë shkënë shkupëtimi këti ajeti Ka thënë Hasan el-Basri Parafdekjes së Isait Alehi salatu vë selamu Allahu e kanë ngrit i sajnë të kaj e, dhe më thënë e kanë ngrit në qil edhe do të azbres për para ditës e gjukimit dhe ati atëhet do t'i besojnë edhe të devotshmit edhe më katarët edhe kjo është mendimi i sakt kjo është mendimi i sakt se kjo ajetë ka përqilim dhe më thënë se të gjithë Ehlul Kitabit do t'i besojnë Isait Aleyhis Salatu Veselam, pra besimin e drejtë, si që është esakt, dhe do t'a pasojnë Kuranin, dhe do t'a pasojnë Muhammedin Sallallahu Aleyhis Salatu Veselam, kur të zbrej se ishaj Aleyhis Salatu Veselam. Mëndimi tjetër thamë se e, mendojnë se është përqilim se cili prej Ehlul Kitabit, do t'i besojnë Isait Aleyhis Salatu Veselam, pra besim të drejtë, për para vdekje së ti parafdekjes vetë, dëmë thëmë. Se e thonë, zë për parafdekjes ishe njeri ju disa argumente, ishe me lajket, like e kështu me radha, atëre e kuptonë se si shkansht feja e drejtë dhe të të besoj Isajt al-i Salam. Mirë po, si thamë shumica e mufesirinve edhe prej sahabeve dhe tabiinve, thonë dhe këtë ndihmonë gjithashtu edhe konteksti ajetëve, të cila të regojnë, dëmë thëmë për Isajn al-i Salatu vë Salam, dhe për jahudit dhe krishtert në lidhje me ta dhe tregon se <coughs> ata jahudit pretendojnë se e kanë vra isajn pengamerin e Allahut dhe se e kanë goshtu në kryq edhe kësaj gjenjeshtret jahudive e, i kanë besu krishtert dhe i kanë pasu ata dhe më thonë e tregon Allahut dhe tregon se a e nuk është sakt por ata e kanë kryqzu tjetër këndë që është dukë si Isai Alehi Salatu Veselam kurse atë Allahu e ka ngritë në qilë dhe e ka shpëtu prej kurtheve të tyre. Pra pastaj vjen kjo ajetë se, se cili prej e lukitabit do t'i besojë ati për para vdekjes së ti që do të thotë se është për qilim kur ta shohin një audit të cilët kanë pretendu se e kanë vra e shohin se e, se nuk është e saktë edhe kryshtër të cilët besimin e tyre ndërtojnë në mbi ketë kryqzimin, gjithashtu kur ta shojnë një sajnë, a.s. edhe thirjen e ti, edhe vejprat që do t'i baje kur t'vi, dhe më thënë të ta thej kryqin, që do të thëtë se e, distancohet prej kryqit, dhe do t'a vras derin të cilët kryshtërt e kanë, dhe më thënë, pretendojnë se është i lejuar, me gjithë se në librin e tyre është e ndaluar, mirëpo ata e kanë bërë të lejuam me zveti dhe këto vetjithashtu do të martohet si thotë këtu Imam Berbehari rahimehullah. Atëra do të do ta shoqin se nuk është ashtu siç pretendojnë ata, po është ashtu si ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ve thot ditën e gjykimit do dhë të jetë dëshmitar për ta ose kundërtyre, isaj le selam, dhe më thëmë pjesaj tjetër e ajetit, që do thotë se isaj, alehi salatu vë selam, do të dëshmoj për veprat që i kanë bënë ata, kur ka qenë ai në tokë, edhe për veprat që do t'i bënë, kur të zbres prapë para kiametit. Si do qoftë, këto janë hadithë të shumë ta, mutevatira, të cilat e tregojnë ardhje në Isajt Alehi Salatu Ves Salam. Këtë hadith, hadithet shumëta që janë përmend në hadithet e dëgjalit, të më thënë hadithet në të cilat të regonë për nga Meri Salallahu, a nësëllim për daljën e dëgjalit, e përmend edhe ardhë zbritja në Isajt Alehi Salatu Ves Salam. Edhe në hadithet tjera që flasin për me hdijun, Gjithashtu të regon për zbrite në Isajt Alehis Salatu Veselam Dhe hadithet tjera që janë të veçanta vetëm për Isajn Alehis Salatu Veselam <coughs> Edhe aj është prej shenjave të kiametit Të trija këto qështi që i përmendëm janë prej shenjave të kiametit Shenja, shenja të kiametit janë të shumëta Prej tyne ka shenja që janë të zakonshme sigur ato që përmende në hadithin e njohur të Gjibrillit Alehi Salatu Veselam, si që është përshenjën largimi edhe mungesa edituris, e dituris, për hapja edhe mbisundimi i një rancës, shtimi i zinas, shtimi i pirjes alkoholit, të kështu me rapën, thëna të janë prejshenjave të kiametit, që janë të zakonshme në mesin e njerëzve, edhe ka shenja që nuk janë të zakonshme, nëse tja që zakonshme, si që është dalja e dëgjallit, z E dalja e xuxëve dhe me xuxëve, dalja e kafshës së tokës, lindja e diellit nga perendimi e këto me radhë. Disa prej këtyre shenjave janë hadithe mutawatirra, disa janë hadithe që nuk janë mutawatir, mirëpo të gjitha janë sahiha. Siç them, do të them për shkak se hadithat që flasin për këtë temë, për Dejjalin edhe për Isaian alayhis salatu vesselam, jan hadithe të shumta prandaj disa prej dietarëve kanë shkruajtur libra të veçantë që i përmbledhin vetëm hadithet për sëmund për zbritjen e Isa te alehis salatu vesselam ose hadithet për daljen e Dejxallit tek somerad. Edhe Imam Dietari Kole sa Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah e, e ka e ka një libër që quhet Kisatul Mesihid Dejjal do më thanë në të regimi i dëgjallit, wa nuzul Isa, edhe zbritja se Isajt, wa, katlu, wa katluhu i ja, do më thanë edhe se si Isaj a lehi salatu wasenam do të avrase dëgjallin. Në hyrjet këti librit, Shekhe Albani ka përmend eh, Rahime Allah, do më thanë ka përmend eh, disa njerës që imohojnë këto qështje. Edhe ka shkrujt eh, në mënyr të zgjeruar, i ka përmend fjallët e tyre dhe i ka përmend përgjigjet ndaj tyre. <coughs> Ashtë fja, dëmë thënë fjallët e Shekhalbanit Rahim e Hullan, këtë tem janë shumë të vlëshme, edhe shumë të dobishme. Ka përmend, si do mas, këta djetartë, si që i përmend Shekhalbani, studentat e ezherit, dëmë thënë ata që kanë nëmbaru studimet në Ezher, shumica për e tyre, mos qëshin të gjithë, i mahojnë këto hadithë, i mahojnë ardhje në Isajt A.S., gjithashtu i mahojnë edhe dalhje në Dejavit, ose mundohen, më thënë, të japin kuptim tjetër. E, kryesori për atyne është Mohamed Abduhu, i cili në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të eh hadithat e zbritjes e Isait alayhi salatu wa salam doniher i, i refuzon duke thënë se janë hadithe ahad, nuk janë mutawatir, do të thonë edhe nuk merren për argument, edhe thot Sheikh Albani kurse janë sprej dietarve më të largët prej do të thonë që janë më larg kuptimit kësaj të kësaj çështje. Do thonë me dit hadithin se s'ka s'mutawatir, s'ka s'ahad ose s'ka s'sahih e hasan e kështu me rad, do të thotai nuk e kupton këtë edhe pretendon se ato janë haditha ahad, kurse, si që përmendëm shumë herë, hadithet janë shumë, disa kanë thonë se janë rreth njëqind hadithe. Doume thonë që transmiton për njëqind sahadhëve, pra nuk është numëri vogën. Aja është shumë ma shumë se sa numëri që mjafton për tu quit mutë e watir. Disa herë, kë Mohamed Abduhu, doume thonë, nuk nuk i mohon hadithet, nuk thot se janë ahad, mirë po thot se kanë tjetër kuptim, do thot thon thot se kanë kuptimin që do të vijë gjykimi i Isa al-Salam, që është i drejt, që ka butsi, paçë, do të thon dashuri ekse më radh. Kjo është komentimi i tij, do thon, nuk është i sakt. Kurse hadithat e çi përmendem tregojnë qartë se vjen personalisht Isaaj alayhi salatu vesselam me Ameris sallallahu alejhi وسلم dhe e ka përshkruajt pamjen si do ta ketë, si thënë e ka e ka krahasuar me një sahabë, gjithashtu ka thënë kur të vihet domethënë flokët i duken sigur i pikojn, por nuk i ka domethënë i plu i pikojn ujë, por nuk i ka telagura, domethënë prej bukurisave shkëlqimit që i ka e kështu më rad Dë thot e, edhe ka thanë penjaneri sallallahu alim sallam se dhe të zbrejse të një minare e bardë në lindje të Damaskut. Dë më thanë e ka tregu saktësishtë dhe vendin, dë më thanë qytetin edhe vendin saktësishtë se ku dhe të zbrejse. Dë thot s'ka dyshim se e, kuptimi i haditheve është i qartë se dhe të zbrejse isaj alehi sallatu vesselem. Në gjithashtu mundohen ti, ti mohojnë këto hadithe pasuesit e Mohamed Abduhus, duke thanë se këto janë të transmituar asipas kuptimit. Nuk ashtë, dëmë thanë, si e kanë kuptu sahabet, ashtu e kanë transmitu, kurse nuk janë dhe me këme tekst të njajtë. Edhe Sheik Halbani thotë gjithashtu edhe kjo të regonë i njërancë të ma dhe kuptimit hadithit, se gjithë ështu edhe hadithët që të regojnë se ngranja e mishit të gomarit është haram nuk janë me një tekst kret janë me kuptime të, thonë, me fjallë të ndryshme po që e kanë kuptimin se e, mishit i gomarit është haram e thota duhet të refuzojnë këto hadithëve të thuet se është halal mishit i gomarit më thomë se janë transmitu si pas kuptimit e nuk janë transmitu fjallë për fjallë edhe këto hadithë me gjithë se Jan me fjalë të ndryshme, por të gjitha e tregojnë të njëjtin kuptim se do të vinë Isa ajilehissalatu vesselam. Po ashtu kanë thënë e kanë komentuar edhe çështjen e daljes së Dejxallit. Kan thënë se ai nuk është njeri që do të dalë dhe do t'i bëjë ato, pa janë simbol, do thot për përhapjen e të keqes dhe për hapjen e sherrit e mos punimit sipas shariatit këtu më radh. Kurse Abi Isa al-Kanees namost do thot, të thotë luftim dalja e njerëzve të mirë, e të devotsëm, të cilët do ta praktikojnë seriatin, do ta largojnë atë keqësi më radh. Është e cudit më thotë Sheikh Albani, rahimahullahu, se kët koment e ka vënë një njerëj që quhet Mirza Ghulam Ahmed Qadiani, do të thënë prej Indi. i cili atëni A i ka qenë, dhe më thëmë ka pretendu së është pengamer. Edhe kështu a i ka komentu, edhe i ka devju shumice në teksteve të Koranit e Sunetit, për që e mullë për ajetin që thotë, kjo gjithashtu është të fjale e Isai T.A. që e të regonë Allahu, u më më më beshqiram bi Rasulin, jetimin ba'di ismuhu Ahmed. Dhe më thëmë dhe unë ju përgëzoj për një pengamer që do të vi pasmeje, që do të quhet Ahmed edhe ajka thonë se ajë është eh, Ahmedi që, e kështu dëmë thënë komentime eh, prej mendje lehti, dëmë thënë komentime të budalenjëve edhe këto komentime i kanë pasu gjith, eh, disa sekte batinije eh, sidhë mos që kanë preardhen prej shijave tiranit, si që janë behajit babit e kështu me radhë edhe këto komentime i pasojnë edhe këta që quhen aklani, do të thonë që kanë shumë logjik të fortë. Ëh, edhe i refuzojnë hadithet, i refuzojnë edhe ajete, do të thonë kuptimin e ajeteve dhe haditheve, edhe i komentojnë me këto komentime. Nëse nuk munden ta refuzojnë kryesisht tekstin, thonë se nuk është i saktë, do të thonë, mundohen ta japin këtë komentim. E... Ëh <të> Për shembull, një prej atyve të Azherit, që quhet Muhammed Muhammed Fahim, ka thënë në komentimin e kësaj, ka thënë a ka mbet Isa jallallahu alaihi وسalam jall deri sot? Donëm kan ajo si pyetje do vetë për të futur dyshim, do thotë nuk ka mundësi. Edhe ka thënë a, a do thotë se do të zbrese më tokë që ta ripertrije thirrjen për të Allahu vetë personalisht, apo është qëlimi i fjales zbritjes e isajt, se do të fitoje feja e drejt, edhe do të përhapet e, përsëri, dëmë thënë, përmes njerëzve të sinqert, të cilët punojnë për të apastru shëqerin njerëzore, prej të këqijave dhe mëkateve, kështu mëra. Dëmë thënë, këto haditha do të thotë se do të vijet personalisht isajt, në selamë, Apo do të tëtë të se do të nga dhënje e feja duke punu e kështu më radhë njër, njërzit e sinqerë. Do të të të janë dy mendime mes djetarve. Do të të për dhënë, për të amashtru ledzuesin, se ka mendime mes djetarve, a është kuptimi i para apo i dyti. Që nuk është e sakë, do më thënë asnje prej djetarve nuk, nuk e ka thënë kitë mendimin e dyti edhe gjithashtu a i ka thonë edhe për dëgjalin, a është a i njeri prej gjaku edhe mishi, që do të përhape të keqen edhe fesadin, apo është për qilim, thotë për hapja e mëkateve dhe sherit e kështu mes njerëzve, thotë a ja është vetëm si simbol, dhe thotë dëgjali, nuk është njeri real, më thë një vërtejtë. Pra kështu janë mundu, këta grupe të devijuara ti refuzojnë edhe të par, domethënë parartësit e tyre, Mu'tazilit, Khawaritjet dhe ëh, Xehmit, gjithashtu e kanë i kanë refuzuar imanin se domethënë besimin në zbritjen e Dejxallit, edhe në daljen e Dejxallit dhe zbritjen e Isait alayhi salatu vesselam dhe këta janë pasuës të atyre që i kanë se lef. Gjithashtu në këtë temë, sëpse hadithet që i përmendin dhe gjallin edhe isajnë a lejsenam, përmendin edhe një qështje tjetër, e ajo është mehdiju. Dëmë thënë mehdiju isakt e, që tregojt në sunet, jo mehdiju i rrenshëm i shijave. Ka thënë, Përshënë, hadithë që i transmiton të tërmidi ju, Rahimehullah, një prej atyre thot se për nga meri sallallahu alenu salim ka thonë, dunjaja nuk do të përfundoj deri sa arabët të mos i sundoj një njeri prej familjes time që të dhaket emrin të njajt me emrin tim. Dhe thot, ke hadith ka thonë tërmidi ju është Hasan Sahih. Gjithashtu ka thënë se në këtë kuptim transmetohet edhe nga Aliu, nga Ebu Said al-Khudri, nga Umuseleme dhe nga Ebu Huraira radhiyallahu anhum e gjithëmin. Pastaj ka transmetuar gjithashtu ka përmendë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë, një njeri prej familjes time do të do ta marrë sundimin, do të sundimi, thënë pushtetin dhe emri i ti tij është sigur emri im nga Abu Urayra radhiyallahu anhu transmetohet gjithashtu se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem sikur mos mbet sikur të mos mbetet prej dunjas dit, dit, bahet, e, më shumë se një ditë, Allahu do ta zgjase atë ditë derisa ai të bëhet pushtetar, do të thonë Mehdiu. Edhe këtë për këtë ka thënë është hasan sahih. Gjithashtu transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili ka thënë se thot ofrigum se pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të ndodhin, komthan, gjëra të thon, ndryshme devime ose çka ka pas për qëllim, thot dhe pyetëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai na tha inna in fi, fi ummati al mahdi, domthan në umetin tim do të jetë Mehdiu, pra i, i udhëzuari. e i cili do të dalë dhe do të jetojë pesh shtat ose 9. Do të thënë këtu është dyshimi prej transmetuesit që quhet Zeid. Edhe thotë kemi thënë falëngjese pin fillim hadithin thotë Abu Abu Siddiq An-Naji. Transmeton nga Abu Said al-Khudri i cili ka thënë U frigum se mos ndodhe pas pengamerit ton Sallallahu alaihi wa sallam Diqka Dhe pyetëm pengamerin e Allahut Edhajna tha Po në umetin tim do të ketë me hdi I cili do të dale dhe do të jetoje 5, 7 ose 9 Pra dyshimi është pe i zejdit Edhe thot i tham Qka janë ato Ka than vjet Edhe ka than e, Pra do të shtojt pasuria Pra do të shtojt pasuria edhe do vi njeri u të vijë njeriu te Mehdiu, do t'i thotë më jeb, edhe ai do hedhe robat t'i hedhë në rrobat e tij sa mund të mbartë prej pasurisë. <coughs> Gjithashtu hadithet që kanë transmetuar ibn Maxhe, rahimahullah, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në umetin tim do të jetë Mehdiu, nëse do të jetë koha e shkurtë dhe më thënë, e sundimit të ti do t'jetë 7 vjetë, e nëse zgjatët do t'jetë 9. Atëherë, umetim do t'përjetoje mirësi të cilat nuk i ka përjetu asë njëherë më parë. Do t'ë sile në ushqime, për nuk do të ruhet asë një ushqimë, dhe më thënë, nuk do të deponohet, se do t'ketë shumë. Edhe pasuria do të shtohet shumë, Njeri ju, do të më thënë, do të ketë njeri që do të ngrije, do të i thotë o mehdi, me hdi, me jep, edhe aj do të i thotë merë, sa do, do të thotë. Gjithashtu i ma Mahmeti transmiton se pengameri sallallahu alim sallem ka fanë, do më thënë, nga liju radhjallahu anhu, se pengameri sallallahu alim sallem ka fanë, me hdi ju është prej ne, prej familjes time, atë Allahu të ta përmirsoj brenda një natë, do më thënë do të udzoj dhe do të pregadis për pushtet më rënda një natë. Prejshenjave të ti është se do të mbushë tokën me drejtësi, ashtu si që është mbushë me padrejtësi. Prejshenjave të ti është gjithashtu se është, me di është prej familjes për nga meri që lë lovë, a.s.m., prej pasarëzve të ti, edhe emrin e ka njësoj sigur emrinë pëngë amërit sallallahu alimë sallem Muhammed dhe emri i babajt të ti është njësoj si emri i babajt pëngë amërit sallallahu alimë sallem dhe më tham Abdullah pra Muhammed ibn Abdillah jo si thonë Rafidid Muhammed ibn Hasan el-Askeri që <coughs> e këna ta asë si thonë në këvarit qësot Ebu Bekra el-Bagdadi nuk është taj me hdiju që ka të regu për nga meri sallallahu alim sallim për ndrysh është interesantë që këta para do vjetëve thoshin se bindadeni është me hdiju me përdullë që nuk është me hdiju do të dalohet me veprat e ti me luftën, me gjihadin, dëmë than drejtsin, edhe me që vetit e ti do të pajtohen me vetit e për nga meri sallallahu alim sallim edhe në pamje, edhe në preardhje edhe në emër edhe në vepra të mira. Nuk vërtetohet Mehdiu me, me bestitnie, me andra, me gënjestra ekstreme radh. ë do thotë edhe për këtë ka disa hadithe që e vërtetojnë, edhe nuk është ashtu ë si thojnë rafidit se ata të më thënë, transmitimet ata që i kanë vetë, rafidit, të regojnë se ajë nuk eksiston. Dhe të, si që kanë disa transmitime, se kë, e, el, Hasen, ibn, e, el Hasen, Hasen el Askeri, nuk ka pasë fmi, edhe si që transmitohet e në libra të shijave, se, pas i kardek, të më thënë, pështetartë kanë libra, kanë, ka, kan kan, ka thënë njëna prej robreshave të Hasen el Askeriut, se është shtatë zanë, Pas vdekjesë të ti, atë e kanë marë, pushtetarët e kanë bajtë, ja kan, i kanë dërgu gra për ta kontrolu e kështu me radhë, edhe është vërtetu më në fundë se nuk është shtatë zanë. Kështu që pasurinë ja të ti Gjaferit. e kanë shpënda në nësë edhe vlajtë të ti djaferit. Edhe kjo është një për argumenteve që vetë ata thonë se ajë nuk ka pasë mi. Kurse besimi tyre është, pasi nuk ka pasë fëmi, du më thanë ata në gjirin një akide 3, kanë thonë se brenda një natës, gruja e ti ka mbetë 7 zonë, edhe, du më thanë, kanë kalu brenda një natës, është rritë në barkë, ka lindë, edhe është rritë i madhë, edhe ka shku në shpejlë, është përse që pëdale ma vonë. E, kjo është, këto janë bestytnit e sekteve dëvijuara, që e, në lidhje me të besime nështë, Këtura shenja vë tëki ametit mehdiu uh, dhajali dhe isai alaihi s-salatu wa s-salam Wallahu a'lamu sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen